Глава п'ята Я тільки, ну, загнала Форда в гараж, як до воріт підкотило ще одне авто. Щоправда, старе, даренчливе, ще з кам'яного віку. Доброго вам дня, чи вже даруйте вечора, Анастасія Михайлівна. Виглядав із захвіртки притула, мов страховий агент, не наважуючись заходити не те, що в дім, а й на подвір'я. «Я лише на хвилинку, чи навіть, як той казав, на секундочку заскочив до вас по дорозі. Був тут недалечко у знайомого фермера, то дай, думаю, загляну». «Що, знов барана вкрали?» – знехотя підійшла я до хвіртки, показуючи, що мені не до прийому гостей, і розмова буде коротка. «Та ні, по-приятельському заїджав, як оце і до вас, Анастасія Михайлівна. Зовсім по-приятельському облапував він мене водявими очками». Бо буби й не заходив та побачив вас у дворі Я ледве стою на ногах, чесно сказала я, бо справді вже й коліна підгиналися від утоми А тут ще бензиновий сморід накотився від притуленої машини, в якому губився навіть чоловічий запах Чи може притула і не пах чоловіком? Ні-ні, я через хвіртку два слова, сполохано сказав він Вибачте, я перехворіла серйозно «До лікарні їздили, еге? спитав цей ідіот. «Ні, до церкви», – зозла сказала я. «Ви ж мені так радили!» «А, так!» – бігав по мені очками і нарешті вперся ними у мій живіт. «Тим більше, що в гострій могилі, наприклад, можна і помолитись і заразом підлікуватися». «Насипиш мені на хвіст солі», – подумала я. «Тут недавно вже один такий розумний висів на хвірці зі своїми порадами. А де він тепер?» На собі перевірили, злосливо спитала я. Люди так кажуть. Я що це подумав собі, Анастасія Михайлівна? Ви тоді нарізно спали з чоловіком і тільки вранці помітили, що він не повернувся з річки, так? Я вам про це сто разів казала. Казали, але бачите, в мене така робота, щоб у пам'яті все поновлювати. Я, знаєте, трохи забудькувати Отож, вийшли ви вранці до річки, побачили порожній човен прибитий хвилею до берега, гукнули цього Іванька, так? «Ну так, і що?» «А далі ви кажете, що ніхто не чіпав човна, ні ви, ні переляканий Іванько». «Ну ви ж самі бачили, що все залишалося на місці». Бачив, звичайно, тільки мені тугодумові аж тепер стрельнуло, що хвиля викинула човника носом на берег. І весла якось так рівненько звисали по обидва боки. Якщо він зараз ще закурить люличку, мене виверне. Не знаю, не до того було. Звісно ж, і я тугодум не надав тому значення, бо впевнений був, що коли приїдуть водолази, то все одразу з'ясується». «А воно, бачите, як повернуло?» «Повернуло на те, що в човні хтось такий та приплив до берега. Хвиля несе його боком, крутить, але ніколи не виштовхне носом на берег. Перевірено!» – сказав притула, щоб я не сумнівалася. «Приплив? Хто?» – спитала ще одна ідіотка, яка сама повісила зайвий клопіт на свою чарівливу дупу. «І я ж оце сушу голову. Хто?» «І відповіді тут напрошуються лише дві, Анастасія Михайлівна. Або приплив ваш чоловік, або той, хто знає, де він подівся». «Тобто...» «Тобто вбивця», – безжально сказав Притула. Він міг його підстерегти на воді, приглушити, а потім викинути у воду де завгодно, чим далі від того місця, і пригнати човен сюди, щоб зімітувати нещасний випадок. Але він зробив одну помилку – не подумав про те, як поводить себе некерований човен на хвилях під час сильного вітру. На піску мали б залишитися хоч якісь сліди. Які сліди, Анастасія Михайлівна? Дощ, хвиля накочувалася далеко на берег. Убивця міг підійти і вбрід мілиною. Але це тільки одна версія. Друга, ви досі не припускаєте думки, що ваш чоловік міг отак пожартувати. Не з вами, звичайно, а з кимось, хто йому не дав спокою. «Не знаю. Як вас послухати, то можна подумати, що завгодно. Притулені міркування були б абсолютно слушними, якби, якби все не відбулося на моїх очах. Тобто не все. Одна його версія дуже скидалася і на моє припущення. Нестор виплив. Та ж підступна хвиля, що з такою силою гнала до берега, допомогла йому вибратися на милину. А далі, далі він і замислив цю диявольську штуку, щезнути з очей своїх переслідувачів і заодно помститися мені. Так, помститися. Тепер я була вже впевнена в тому, що він щось вивідав про мене, чого не міг простити. Інакше домовився про все зі мною, і тоді йому було б легше справдити цей божевільний задум. Можливо, Притула якраз так і думає. Ми обоє у змові й водимо всіх за ніс. Інакше чого йому, того думові, мало не щодня вбивати мої пороги? Може, варто було б поцікавитися, чи він ніде не з'являвся? Чи то міркував у голос, чи тільки давав свої цінні поради притула, і в мене знову склалося враження, що він ходить за мною по п'ятах. Неже цей прибитий за рогу мішком володар чарівної люльки-борульки має ще й шапку-невидимку? Він мене вже дістав. «Це все, що ви хотіли спитати?» «Бо хвилина давно минула», – безцеремонно сказала я. «Так-так, пробачте, Анастасія Михайлівну, я ж так, знаєте, по-приятельському, не смію вас більше затримувати. І прошу, не хворійте, ви справді сьогодні мені не подобаєтесь, якась дуже бліда». «Нахаба! Я йому не подобаюся! За мною сохнуть нардепи, президенти найбагатших фондів, патріархи всія-всія, а воно тут ще буде мені свистіти, що я не подобаюся жукам-гноякам!» «Може і справді сказати ГС? Хай відшиє його на хутір Михайлівський, чим далі з моїх очей!» в нас ні в року! Бай-бай!» – фамільярно попрощалася я. «Ну який же з мене бабай!» Здивувався тупий й на вухо Притула. Хіба я такий страшний? Я ж, як той казав, зовсім по-приятельському. Хто казав? Хто такий той? Вивела мене з себе його паразитична примовка. Притула завмер, наче на нього тупнули ногою, а потім майже на позадкував позаткував дворит. Я була, певна річ, несправедлива до цього провінційного простака. Але до кого я тоді була справедливою? Сама до себе вже мала відразу, а чоловіків усіх перевішала б на сухій гілляці І ще не встигла зігнати злість на притулі, як підвернувся під гарячу руку Ванько Він приніс мені прямо на гарячій пательні смажених линів, які я так любила І щасливий, що впіймав таких тлустих линучків, приготував їх спеціально для мене «Забери!» – закричала я, не зносячи запаху смаженої риби «Винеси її геть, бо ти струїш мене!» Іванко злякано поточився з веранди, не розуміючи, яка муха мене вкусила, а я все ще кричала: "Ти не бачиш, що мене корчить від їдла?" "Корчить?" Ще дужче злякався карлик. "Так, корчить, корчить, корчить!" Затипалася я в істериці. Лише згодом, коли трохи відійшла під холодним душем, покликала його в дім і сказала: "Вибач, Іванко, що я на тебе нагримала. Я не хотіла." «Іванько не сердиться», – зрадів він. «Я тобі вдячна, зеленів, але я, мабуть, чимось струїлася». «Може, Іванько дістане вам з льоху кислих огірків?» – обережно спитав він. «Ти молодець. Як це я сама не здогадалася?» Він гайнув у гараж, де від ремонтної ями відгалужувалося ціле підземелля і приніс трилітрову банку маринованих огірків. Сам їх відкрив і, витягуючи довгими з пальцями з розсолу, складав у тарілку. Я поглинала їх одного за одним, як мав по банани, а Іванько все підкладав і підкладав. «Слухай, ти часом ніде не бачив біля нас гнізда одуда?» – між іншим спитала я. «Одуда? Не бачив. Я вже думала про щось своє, коли почула. А знаєте чому?» «Що?» – не зрозуміла я. Чому Іванько не бачив одудиного гнізда? Чому ж? Бо цей хитрюга його не мостить. Як то не мостить? Бо цей чубати хитрюга живе у норі щура. Щура? Ну не пацюка Крисюка, а щурика. Хіба як називають отих безхвостих ластівок, що літають у березі? Щуриками. Ви ж бачили скільки їхніх нір у кручах? Так той хитрюга чубати вибрав собі одненьку і живе тамочки і Ванько прислідив. Отут біля нас прямо перестала яхрумкати. А де ж? Якщо хочете, Іванько вам покаже, хоч зараз. Ні, вже майже ніч на дворі, хай взавтра, сказала я. А ти не лазав до нього в гніздо, в ту нору? Хіба, Ванько, дурний, щоб лазити у гніздо одуда? «Ви ще не знаєте, що то за птаха? Він страшніший за сову і навіть за кажана!» – згадав раптом Іванько ще одну істоту із запаленою кров'ю. «Він вам таке може зробити?» «А що?» «Хату спалити, ось що!» «Як?» – не повірила я. А так, принесе жарюка у дзьобі і пустить півня. Думаєте, чого одуд на півника схожий, жовто-пістрявий із грібинцем? Але це ще не найстрашніше з того, що він може накоїти. Цікаво. Іванько гойднувся на стільці, подався вперед і зашепотів мені прямо в лице. Він може наслати смерть і сам себе так налякав, що замість очей світилися тільки два білки – двоє білих одудених яєць. А з його рота на мене війнуло таким духом, який нагадав, що Іванько також мужик. Хай коротенький, хай боягузливий, як дитина, хай, може, трохи не сповна розуму. Зате в його широких штанах я не раз бачила, коли він на річці після купання викручував труси – Пропадало таке багатство, якому могла позаздрити вся Верховна Рада разом з московським і київським патріархатами, ба навіть увесь спецназ російської армії. Тепер, коли я можна сказати овдовіла і жила беззаконного чоловіка, могла б із чистим сумлінням хоч зараз облишити ці огірки і перекинути його в ліжечко. Раніше не раз мене навідували подібні фантазії – та цей проклятий токсикоз так замучив, що вже й огірки нагадували фалоси. Кікімора-лесбіянка, яка знов випливла на з якого закутка, з огидою позирала, як я смачно беру їх у рот. І ледь не заплескала в долоні, коли я також гидливо кинула недогризок у тарілку і попросила Іванька принести мені чашку і налити розсолу. Коли він уволив мою волю, я під схвальним поглядом кікімори з насолодою відсорбнула тієї жовто-зеленої юшечки, Потім жадібно набрала повен рот і вже хотіла було ковтнути, аж раптом згадала, як у цей розсіл занурював свої довгі з пальці Іванько. Він просто викупав їх у цій банці. Наступної миті жовто-зелена рідина фонтаном вирвалася з мого рота прямо в обличчя Карликові, заливаючи його золотим дощем. Спершу він бідний так перелякався, що його білі одудені яйця ледве не вискочили з орбіт і не розбились у підлогу. А потім, зрозумівши, що сталося, Іванько облизав на губах солоні бризки і спитав якимось ідіотсько-рівненьким голосом. «Корчить, еге!» Я нічого йому не відповіла. Мершій пішла до ванної, вмилася і заходилася чистити зуби. Але зубна паста, потрапивши в горло, викликала ще більше спазми. «Хіба ж ви не знаєте, що треба робити, коли хапають корчі?» – закричав Іванько, який тепер хвостом бігав за мною. Він стояв біля відчинених навстіж дверей ванної і від хвилювання ловив, як і я, ротом повітря. Я махнула на нього рукою – відчепися. Але карлик, мов би того не помічаючи, справив своєї. «Та це ж і мале знає, що коли мучать корчі, то треба потримати в руці залізяку». «Господи, як же мені таланило на цих магів і знахарів!» «Залізяку!» – кричав Іванько. «У вас що, там немає нічого залізного?» Він десь побіг, але враз повернувся. «Ось!» – убгав мені в руки залізо. Я глянула і ледве встояла на ногах. Це була коцюба від каміна, яка видно так і валялася в холі відтоді, як випала з моїх рук. Я вже майже про неї забула, Інна тобі». «А бачте, бачте, помагає!» – радісно вирощав карлик, бо від страху мене попустили спазми. «Хіба Іванько вам не казав, Іванько все знає!» «Забери, – сказала я, – забери і поклади на місце!» Він поклав коцюбу на призбочку, але я відчувала її і на відстані. Навіть у роті з'явився металевий присмак. Судоми перейшли у дрібне внутрішнє тремтіння, яке млоїло мене донестями. «Сяк-так, приготувавшись до сну, я побачила, що Іванько досі огинається в холі, наче боїться лишити мене саму». «Ти мій охоронець, правда ж?» – спитала я лагідно. «А то?» – він задоволено кивнув великою головою. І тут мене нарешті навідала цікава ідея. «Не сторож, а охоронець, розумієш? А то? А шило маєш?» Він шугнув рукою в кишеню широких штанів, у яких, окрім всього, таки було й шило. І вихопив його так само грізно, як минулого разу, тільки не приставив до мого живота. Ось все, бачили?» «Чудово», – сказала я. «Ти не проти, якщо я постелю тобі в холі? Спатимеш тут на оцьому дивані і будеш мене охороняти». «Від кого? Хіба...» Карлик зблід. «Хіба сюди хтось може прийти?» «Ні, але останнім часом ночами мені страшно самій». «А якщо тут спатиме мужчина, буде набагато спокійніше. Ти мене розумієш?» Іванько мовчки кивнув. Важко було сказати, чи його доймали ще якісь страхи, чи збентежило слово «мужчина». «Тоді біжи все позачиняй і приходь. Я тим часом тобі постелю». Зважаючи на карликові габарити, я навіть не розкладала диван. Постелила простирадло, кинула плед, подушку, і коли він повернувся, побажала йому доброї ночі. Уже спинаючись на східці, озирнулася і побачила, що Іванько зовсім розгублений. Стояв біля дивана і не знав, що йому робити далі. Ніби його зачинили в клітку. «Може, ти хочеш спати у флігелі?» – спитала я. «Ні, Іванько звикне». Я його розуміла. Тобто мені тільки здавалося, що я його розумію. Іванько не був розгублений. Його з голови до п'ят пробирав страх. Страх – це ніщо інше, як тяжка перехідна хвороба. І я заразила ним карлика». Але він ще не бачив привида, який спинався східцями вгору разом зі мною. Не бачив, як той на хаба влягався в постіль вагітної жінки. Не бачив, з яким болем я дивилася на тонюсінький серпик місяця. Завтра він уже не зійде. І знову усе стало на коло своє. Спальня, привид, вікно, місяць, штора, телевізор. Ну ж бо, мовчі. Я піднесла руки до обличчя, щоб затулити вуха і побачила на долонях червоні смужки. «Звідки?» «Ти знаєш, що таке кров?» «Агент усіх таємниць. Тільки вона здатна створити образ смерті». «Звідки, ля?» «Це могла бути губна помада, фарба, червоне вино, гранатовий сік і ржа, якби ненудотно солоний дух». Я брала до рук коцюбу. «Залізо, що знімає корчі». На ній знов була кров. Тепер вона була на моїх руках. Я чула її запах. Відчувала в роті металево солоний присмак. «Удут, удут, удут, удут!» «Він може наслати смерть!» Я підійшла до вікна і різко відсунула штору. В очах стало біло-біло. Вони налилися місячним світлом, ніби в очницях моїх було двоє білих одудених яєць. «Удуди ви мене!» Удуди до мене, іди до мене». Моя запалена кров холола у жилах, холола і загусала. Я чітко розчула його нічний голос. Він кликав мене. «Днастаста, днаста, дино мене». Він називав мене на ім'я і кликав до себе. Це був голос тієї ночі. Коли він кликав мене з чорної безодні хвиль, і якби вікно у спальні було відчинене, тієї хвилини я б, не ввагаючись, стрибнула вниз. Невидиме проміння обснувувало все моє їство, тонкими волокнами перепліталося з нервами і болісно-солодким магнітом тягнуло вниз». Я наосліп намацувала віконі защіпки, та їх не було, лиш вузенька кватирка була відчинена. Я притислась до неї, як до вічка, між гратами, і застогнала. Візьми мене тут я, хіба ж ти не бачиш? Днастаста, ста, диди, до мене. Візьми мене швидше та швидше. Ж. Знеможено я сповзла лицем на лудку вікна, і без стала ковтати повітря разом зі слізьми. Не знаю, скільки отак проплакала та підкинула думка. «Він... Він же там, унизу!» І рішуче пішла сходами вниз. Там я сахнулась, углядівши карлика. Вже й забула, що сама тут поклала його спати. Але Іванько стояв серед холу задягнутий і тримтів як осиновий листок – Волосся на його голові ворушилося разом з вухами. Що тут? Він тільки сіпав губами. Чи вони самі ворушилися в нього як і вуха? Що? Я бачив його. Він уперше сказав не Іванько, а я? Кого? Його Нестора. Я бачив. Де? Там. Він показав на вікно, яке я на ніч також запинала шторою. Тепер вона була на лікуть відсунута. Але то не Нестор. А хто? У пир. Він шкріпся у вікно. Я відтолив і побачив Нестора. Лице притислося до шибки. Аж ніс розплюснувся і побілів. Ніс білий, а під очима синю-синю, як в утопленого. І очі провалені, а потім, потім вони засвітилися червоним. І коли він заговорив, то зуби, не зуби, ікла теж були червоними. Каже, що, що він сказав? Віддай мою кров, каже. Ноги мої підігнулися. Я опустилася на диван і потягла на себе плед. Так інстинктивно, ніби хотіла затулитися. Я перехрестив шибку, і він щес. Але знадвору ще чувся голос. Одот, одот, одот най мою кров. Мене било трясця. Там на горі я чула той самий голос. Зуби так цокотіли, що я насилу вимовила. Затули вікно. Іванько якось боком підступив до вікна, незграбно взявся за штору своїми довгими завистими пальцями. Вони так тремтіли, що вижалися, ніби тих пальців було на руці не п'ять, а вдвічі більше. Він різко смикнув за штору, і видно потяг її не лише в бік, а заодно і вниз, бо наступної миті у мене ледь не розірвалося серце. Широке зелене запинало почало падати разом з карнизом, і коли гримнуло у підлогу, той гуркіт струсунув увесь дім. Карлик упав і щез. У мене потемніло в очах, а потім я побачила, як заворушилося зелене шмаття, і з нього на силу виплутався ні живий, ні мертвий Іванько. «Де я?» За ним з'яяло оголене чорне вікно. «Не бійся», – сказала я, – чи собі, чи йому. То відірвався карниз, і тебе всього накрило шторою. Ти теж упав. «Я не впав, мною щось кинуло». «Не бійся», – повторила я. «Нічого, завтра ми приб'ємо його міцніше». «Господи, ти спав з лиця. Іди, іди до мене», – сказала я і заніміла. «Іди, іди до мене?» Я заговорила голосом «О, Дуда!» Карлик підійшов ближче, сядь біля мене і заспокойся». Він послухався, сів на диван. Я з подивом завважила, що від нього не тхне чоловіком. Він пах дитиною, хлопчиком. Напевно, Іванька і справді досі був хлопчиком. Мене це так зворушило, що сама не щулася, як обняла його і пригорнула до себе. «Не бійся!» «Не бійся», – шепотіла я, гладячи його наїжаченого чуба. «Цієї ночі ти спатимеш біля мене, і нам буде зовсім не страшно, правда ж?» «А то», – сказав він, і я відчула, що в нього наїжачився не тільки чуб. «Іванько дуже хороший хлопчик», – гумоніла я з ним, як і з дитиною. «Завтра він покаже мені гніздо одуда. Покажеш?» а то. Ми були з ним відрізані від усього світу, ми були тепер сестрою і братом, сіамськими близнюками, одним цілим, скутим несосвітенним жахом. «Тільки вийми, будь ласка, з кишені шило», – попросила я, – «бо ти мене ще заколиш».